Ötödik fejezet. Család és értékrend. A kollégák feltételezték, hogy Elizabeth csak is kizárólag azért jár Kelvin evans mert a férfi híres, és ezáltal Elizabeth státusza is emelkedik. Az indok azonban sokkal egyszerűbb volt. Azért, mert szeretem, felelte volna az ott, ha bárki megkérdezi. De senki nem kérdezte. Kevin helyzetesen volt más. Ha bárki megkérdezte volna, elmondta volna, hogy Elizabeth Zott a világ legdrágább kincse. És nem azért, mert csinos, nem is azért, mert okos, hanem azért, mert szereti. És ő viszont szereti. pedig olyan meggyőződéssel, hittel és teljességgel, ami még erősebbé tette az egymás iránti odaadásukat. Több volt közöttük, mint barátság, bizalom, szövetség és szerelem. Ha a párkapcsolat egy kirakós játék... Akkor ennek a kirakósnak az első pillanattól fogva minden darabja a helyére került. Mintha valaki kinyitotta volna a dobozt, kiszorta volna a darabokat, hogy azok maguktól azonnal és tökéletesen kirakják a képet. A többi párt ette a sárga irídség, ha rájuk nézett. Esténként. Szerelmeskedés után mindig a hátukon feküdtek egymás mellett. Kelvin Elizabeth lábára tette a lábát, Elizabeth Kelvin combján nyugtatta a kezét, a fejük egymáshoz hajlott, és beszélgettek. Néha a kihívásokról, néha a kudarcokról, de mindig a munkájukról. A szex utáni ellenére sokszor hajnalig tartottak ezek a beszélgetések, és ha valami képlet vagy kísérleti eredmény volt a téma, akkor előbb-utóbb az egyikük kimászott az ágyból és jegyzetelt. Előfordul, hogy egy párkapcsolat rossz hatással van a munkahelyi teljesítményre, de náluk pont az ellenkezője történt. Akkor is dolgoztak, amikor nem dolgoztak. Új nézőpontokkal gazdagították egymás kreativitását és találékonyságát. A tudományos körök pedig megdöbbentek a produktivitásukon. De még jobban megdöbbentek volna, ha tudják, hogy az eredmények nagy részét ezek a tudósok meztelenül érték el. Ébren vagy? suttogta Kelvin egy éjjel, amikor szótlanul feküdtek. Mert kérdezni akarok valamit. A hálhadás ünnepével kapcsolatban. Mit? Hát, nem sokára itt a hálaadás, és csak azt akartam kérdezni, hazautazol-e, és ha igen, meghívsz-e? Kelvin zavart kis hallgatás után hadarba motyogtál a mondat végét. Bemutatni a családodnak. Tessék? Suttogott vissza Elizabeth. Haza? Nem, nem utazom haza. Arra gondoltam, ünnepelhetünk itt. Ha csak. Szóval, te hazautazol? Kizár dolog, felelte Kábi. Az elmúlt hónapokban Elizabeth és majd majdnem mindenről beszélgettek. Könyvekről, karrierről, hitről, ambícióról, filmekről, politikáról, még az allergiáról is. Csak egy valamiről nem. A családjukról. Nem szándékosan maradt ki a téma, legalábbis eleinte nem de azért, ahogy teltek a hónapok, nyilvánvalóvá vált, hogy ez az, amiről nem is akarnak beszélgetni. Nem azért, mert nem voltak kíváncsiak egymás gyökereire. Ki ne akarna elmerülni a családi ügyeiben és gyerekkorában, hogy megismerje a szokásos rémes rokonokat. A zord szülőket, a versengő testvéreket, a bolond nagynénit. Elizabeth és Kelvin nem akartak. A család témája olyan volt, mint egy tiltott szoba egy történelmi épületben vezetett sétán. Belépni tilos, de azért kívülről lehet rávetni egy pillantást. Kelvin hol is nőtt fel? Talán Massachusettsben. És Elizabethnek mintha lenne testvére? Nővére? Bátyja? Eddig is ne tovább. Csak semmi faggatózás. És ez jól működött, ami Kelvin fel nem hozta a hálaadást. Tudom, fura kérdés, próbálkozott. De most döbbentem rá, hogy fogalmam sincs, hol nőttél fel. Ó, oh, felelt Elizabeth. Nos, Oregonban. Legalábbis nagyjából. És te? Ájóvában. Komolyan? kérdezte a nő. Azt hittem Bostonban. Nem, vágtalágyósan kelvin. Vannak testvéreid? Egy bátyám. Neked? Nincsenek. Kevin hangja színtelen volt. Elizabeth mozdulatlanul feküdt. Érezte a férfi hangján, hogy mire gondol. Magányus voltál gyerekkorodban? Nagyon, bögte ki Calvin. Sajnálom, Elizabeth megfogta a kezét. A szüleid nem akartak több gyereket? Nem tudom, mondta Calvin reketten Nem igazán szokott ilyesmit kérdezni a szüleitől egy gyerek, de talán akartak. Igen, biztosan akartak volna, csak hogy? Öt éves koromban meghaltak. Anyám akkor nyolc hónapos terhes volt. Te jó ég! Annyira sajnálom. Szegénykém, mi történt? Ült fel hirtelen Elizabeth. Vonat, közölte a férfi tárgyilagosan. Elütötte őket. Fogalmam sem volt. Ne haragudj! Már rég volt, alig emlékszem rájuk. De most te jössz, váltott témát kevin. Nem, Calvin, várj! Téged kinevelt fel! A nagynéném. Amíg ő is meg nem halt. Mi csoda? hogy? A kocsiban ültünk, és szívrohamot kapott. A kocsi meg belerohant egy fába. Új, Nálunk ez családi hagyomány. Mármint a halálos balesetek. Nem vicces. Nem annak szántam. – Hány éves voltál akkor? – Hat. Elizabeth szorosan beújta a szemét. – Amikor a nagynél is meghalt, akkor te… – elcsuklott a hangja. – Egy katolikus fiú otthonba kerültem. – És… – Elizabeth utálta magát, amiért foggatózik, de feltette a kérdést. – Milyen volt ott az élet? – Kevin elgondolkodott, mintha őszinte választ keresnára a brutálisan egyszerű kérdésre. Kemény, felelte végül olyan halkan, hogy alig lehetett hallani a hangját. Negyed mérföldnyire a háztól elhaladt egy vonat. Hangosan fütyült, és elizabeth kirázta a hideg. Hány éjszakán átfekhetett itt ébren Kávin, a vonat fütyöt hallgatva, és a halott szüleire gondolva, meg a megsem született testvérére és még meg sem említette mindezt egy szóval sem. Persze az is lehet, hogy nem gondolt rájuk, hiszen, ahogy mondta, alig emlékezett már a szüleire. De akkor kire emlékezett? És akikre emlékezett, azok milyen emberek voltak? És mit jelent az pontosan, hogy az élet kemény volt? Szerette volna megkérdezni, de a férfi hangja annyira sötét, halk és furcsa volt, hogy inkább nem tette. Na és hogy alakultak a későbbi évek? Ájóva kellős közepén, hogy tanult meg evezni, és hogy került Cambridgebe, hogy aztán ott evezzen? Hogy jutott be az egyetemre? Kifizette a tanulmányait? És a korábbi iskolái azokkal mi a helyzet? Egy árvaházban, ájóvában valószínűleg nem túl jó az oktatás. Az egy dolog, ha valaki zseni. De ha egy zseninek nem adatnak lehetőségek, az megint más. Ha Mozart egy szegény családba születik Bombében, nem pedig egy művel családba Zászburgban, akkor is megkomponálta volna a 36. Cédur szimfóniát? Kiszár dolog. De akkor hogy lett kelvin a semmiből a világ egyik legelismertebb tudósa? Kelvin magához húzta Elizabetet. Oregonnál tartottunk, mondta szinten hangon Igen, Elizabeth retteget attól, hogy el kell mesélnie az életét. Milyen gyakran jársz haza? Soha. De hát miért? Kelvin szinte kiabált felháborodásában, amiért Elizabeth láthatóan nem tartott igényt egy remek családra, vagy legalábbis egy élő, létező családra. Vallási okokból. Kelvin meglepetten, értetlenül elhallgatott. Az apám amolyan vallási szakértő volt, magyarázta Elizabeth. Az meg mi? Isten nevével házalt. Nem értem. Prédikátor volt, állandóan a világ végéről beszélt anyagi haszonszerzés céljából. Tudod, folyton azt hajtogatta, hogy hamarosan eljöjjön a vég, térjetek meg gyarló emberek, és vegyétek meg ezt a drága amulettet, meg a különleges keresztelői szertartást, mert csak ez menthet meg titeket a végítélet napjától. És ebből meg lehet élni? De még hogy? Kelvin csendben feküdt és próbálta felfogni. Elég sokat kellett költözködnünk apám üzlete miatt. Folytatta Elizabeth. Nem lehet állandóan a világ végével riogatni az embereket, aztán évekig ugyanott várni eljön-e. És az édesanyád? Ő készítette az amuletteket. Akkor ő is vallásos volt? Elizabeth elgondolkodott. Csak ha vallásnak lehet nevezni a fösvég móúságot. Ezen a területen nagy a konkurencia, mert igen jó pénzeket lehet keresni. Apám különleges tehetségét bizonyította az is, hogy minden évben új kedilek állt a házunk előtt. De leginkább az kedvezett apánnak, hogy nagyon értett a spontán öngyulladáshoz. Hogy micsoda? Nehéz tudomás sem venni egy olyan prédikátorról, aki azt kiabálja, hogy ó, magasságos adj nekem jelet, és erre valami hirtelen lángra lobban a közelében. Ezzel azt akarod mondani, hogy az apád... Elizabeth a legtárgyilagosabb tudományos hanglemben felelt. Kelvin, tudtad, hogy a pisztácia felettébb gyúlékony? A magas zsírtartalma miatt. Ezért tárolják a pistáciát szigorúan ellenőrzött körülmények között, ahol ügyelnek a páratartalomra, a hőmérsékletre és a nyomásra. De ha a körülmények megváltoznak, a pisztácia enzimiei szabad zsírsavakat termelnek, amelyek lebomlanak, ha a mag oxigént vesz fel és széndioxidot ad le. Az eredmény Tűz. Apámnak ebben a témában két dolog is köszönhető. Amikor szüksége volt egy jelre az úrtól, azonnal lángra kapott körülötte valami. Elizabeth megcsóválta a fejét. Te jó hég, mennyi a fogyott nálunk. Na és a másik dolog? Miatt kezdett el érdekelni a kémia, sóhajtott a nő. Azt hiszem emiatt köszönettel tartozom neki, tette hozzá keserűen. De nem érzek hálát. Kelvin elfordította a fejét, hogy ne látszon az arcán a csalódás. Nagyon szerette volna megismerni Elizabeth családját. Milyen jó lenne együtt vacsorázni hálaadáskor egy családdal, ami végre az ő családja is, hiszen ő Elizabethhez tartozik. És a bátyád? Meghalt, felelte Elizabeth hűvösen. Öngyilkos lett. Öngyilkos? Hogy-hogy? Felakasztotta magát. Na de. – Miért? – Azért, mert apám azt mondta, hogy az úr gyűlöli. – De hát? – Mint már említettem, apám igen meggyőző tudott lenni. Ha ő azt mondta, hogy az úr ezt vagy azt akarja, az úgy is volt. mint azért, mert az apám volt az úr. Kelvin nyomra görcsbe rándult. – Te meg a bátyád, közelálltatok egymáshoz? – Elizabeth nagyot sóhajtott. – Igen. – még mindig nem értem. Miért tett volna ilyet az apád? Kelvin a sötét mennyezetet bámulta. Nem sokat tudott a családokról, de úgy képzelte, hogy az összetartozás fontos. Az jelenti a támogató hátteret a bajban. El sem tudta képzelni, hogy maga a család lehet a baj. A bátyám, John, homoszexuális volt, mondta Elizabeth. Ó. Oh. Kelvin úgy tett, mintha ez mindent megmagyarázott volna. Sajnálom. Elizabeth felkönyökölt és rámerett a sötétben. Ezt meg hogy értsen? Hát, nem is. csak honnan tudod? Feltételezem, hogy a bátyád nem mondta el neked. Tudós vagyok, Kelvin, ha elfelejtetted volna szóval, tudtam. És mellesleg a homoszexualitás teljesen normális dolog. Semmi gond nincs vele. Ez biológiai tény. Nem is értem, hogy hogy-hogy olyan kevesen tudják. Senki nem olvassa Margaret Mead könyveit? A lényeg, hogy tudtam, hogy a bátyám homoszexuális, ő pedig tudta, hogy tudom. Beszéltünk is róla. Nem John döntése volt a homoszexualitás, egyszerűen ilyen volt és kész. És ő is tudta rólam, hogy én milyen vagyok. Mármint tudta, hogy te... Hogy én tudós vagyok, csattant fenn Elizabeth. Nézd! Tudom, hogy ez talán nem könnyű megértened a saját nehéz sorsod miatt, de akkor is az az igazság, hogy attól még, hogy valaki beleszületik egy családba, és abban is nő fel, nem biztos, hogy oda tartozik. De a család nem, Kelvin, értsd meg. Az apám és még sokan mások a szeretetről prédikálnak, de tele vannak gyűlölettel. Nem tűrik, hogy bárki fenyegesse a szűklátókörű hitüket. Egy nap anyám meglátta John kézenfogva egy másik fiúval és onnantól pokol volt a bátyám élete. Egy éven át hallgatta, hogy mocskos téveigő, aki nem érdemli meg, hogy éljen. Aztán kiment a fészerbe egy kötéllel. Elizabeth hangja elcsuklott, próbálta visszatartani a sírást. Kelvin közelebb húzta, és ő hagyta, hogy a karjába vegye. Hány éves voltál akkor? Tíz. John pedig tizenhét. Mesél a bátyádról, milyen volt, Tudod, amilyen egy báty lenni szokott, Mutyogta Elizabeth. Kedves volt, védelmező, minden este olvasott nekem, bekötözte a horzsolásaimat, érni és olvasni tanított. Rengeteget költözködtünk, sosem voltak barátaim, de ő mindig mellettem állt. Az időnk javát a könyvtárban töltöttük, az volt a menedékünk, és tudtuk, hogy minden városban találunk könyvtárat. Vicces, most, hogy így visszagondolok. Ezt hogy érted? Úgy, hogy a szüleink a menedéküzletákban tevékenykedtek. A férfi bólintott. Egy dolgot megtanultam, kávin. Az emberek egyszerű megoldásokat keresnek még a legbonyolultabb problémára is. Egyszerűbb hinni abban, amit nem látsz, nem tapinthatsz, nem tudsz megmagyarázni, és nem tudsz megváltoztatni, mint abban, amit igen. Mármint saját magadban. Elizabeth felsóhajtott, és érezte, hogy megfeszül a gyomra. Csendben feküdtek, és mindketten elmerültek a múltjuk nyomorúságában. Hol vannak most a szüleid? Az apám börtönben. Az egyik isteni jel ugyanis három embert megölt. Anyám elvált tőle, újra Férhez ment és Brazíliába költözött. Onnan nincs kiadatás. Említettem már, hogy a szüleim soha egy cent adót nem fizettek? Kévén fűtjentett. Ha valakinek az élete csupa gond és baj, nehezen hiszi el, hogy másnak talán még rosszabb. A bátyád halála után csak a szüleinden éltél? Legfőképp nélkülük. A szüleim gyakran hetekre elutaztak, én pedig megtanultam ellátni magam John nélkül, mármint főzni és megjavítani, ami önkrement a házban. És az iskola? Mondtam már, hogy könyvtárba jártam, csak könyvtárba? Igen, Elizabeth Kelvin szemébe nézett. Úgy feküdtek egymás mellett, mint két kivágott fa. A távolban egy templom harangja kondult. Amikor gyerek voltam, mindig azt mondogattam magamnak, hogy minden reggel egy új nap kezdődik. Suttogta Kelvin, és bármi megtörténhet. Elizabeth megfogta a kezét. És ez segített? Kálvin elkomorodott, mert eszébe jutott, amit az árvaházban a püspök mondott neki az apjáról. Azt hiszem, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem szabad visszasütbennünk a múlt bánatába. Elizabeth bólintott, és az árva kisfiúra gondolt, aki meg akarta győzni magát, hogy jobb jövő vár rá. Különleges bátorság volt ez. Egy gyerek, aki a legrosszabbon megy keresztül, Mégis a világ minden bizonyítéka ellenére úgy dönt, hogy hisz abban, hogy a következő nap valami jót hozhat. Minden reggel új nap kezdődik, ismételte Calvin, mintha visszarepült volna a gyerekkorába. De az emlék, hogy mit tudott meg az apjáról, túlságosan letaglózta, úgyhogy elhallgatott. Fáradt vagyok. Mára ennyi elég. Haludjunk mondta Elizabeth, de nem ásított. Majd máskor még beszélgethetünk erről, vetette fel lehangoltan Kávin. Majd holnap, hazudta Elizabeth.